בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', הוא בניהו גיבור השלושים ועל השלושים ומחלוקתו עמיזבד בנו. הרביעי לחודש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'.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 ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', השמיני לחודש השמיני, סיבכאי החושתי לזרחי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', התשיעי לחודש התשיעי, אביעזר הענתותי לבן ימיני, ועל מחלוקתו עשרים א', העשירי לחודש העשירי, מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'; עשת עשר לעשת עשר החודש בן היה הפיר עתוני מן בני אפרים ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'; השנם עשר לשנם עשר החודש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'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 לבני אפרים, הושע בן עזזיהו, לחצי שבט מנשה, יואל בן פדיהו, לחצי המנשה, גלעדה, יידו בן זכריהו, לבנימין, יעשיאל בן אבנר, לדן, עזראל בן ירוחם, אלה שרי שבטי ישראל. ולא נשא דוד מספרם, למי בן עשרים שנה ולמטה, כי אמר אדוני להרבות את ישראל ככוכבי השמיים. יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה, ויהי בזאת קצף על ישראל, ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דוד. ועל אוצרות המלך עזמו את בן עדיאל, ועל האוצרות בשדה, בערים, ובכפרים, ובמגדלות, יהונתן בן עוזיהו. ועל עושה מלאכת השדה לעבודת האדמה, עזרי בן כלוב. ועל הכרמים, שמעי הרמתי. ועל שבק כרמים לאוצרות היין, זבדי השפמי. ועל הזיתים והשקמים,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 ועל הצאן יזיז ההגרי, כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד. וי הונתן דוד. ויהונתם דוד דוד יועץ, איש מבין וסופר הוא, ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך, ואחיתופל יועץ למלך, וחושי הערכי רע המלך, ואחרי אחיתופל יהוידע בן בנייהו ואביתר ושר צבא למלך יואב.